Філіппіни. Республіка Філіппіни – острівна держава в південно-західній частині Тихого океану. До її складу входить понад 7 тисяч островів. Площа – 300 тисяч квадратних кілометрів. Населення – близько 77 мільйонів чоловік. Столиця – Маніла. Мови – тагальська та англійська. Валюта – песо. Філіппіни розташовані в одній з найнеспокійніших геологічних зон землі вогняному кільці з безліч вулканів. Найвища вершина – вулкан Апо 2954 метри. Найбільші острови – Лусон і Мінданао. На північний схід від Мінданао розташований найглибший район Тихого океану – Філіппінська Котловина, яка досягає глибини 10349 метрів Клімат тропічний, з мусонними дощами в липні та серпні Ліси та сільське господарство Ліси займають близько половини території країни Волокно дерева «Капок» використовується для виготовлення матрасів та подушок А бамбук – цінний будівельний матеріал Зменшення через регулярне вирубування площі лісів загрожує перерости в серйозну проблему. На родючих ґрунтах селяни вирощують рис, кукурудзу, касаву, батат, цукрову трустину та абаку для виробництва манільського прядива. У морі добувають рибу, молюсків і креветок. Місто Росте Маніла, заснована в 1571 році, із розсипу прибережних сіл виросла найбільше місто країни, ставши її столицею і символом прогресу. Зараз у Манілі та Передмісті живе понад 7,5 мільйонів чоловік. Це велике портове місто і головний промисловий центр. Електроніка та одяг, які тут виробляються, стали важливою статтею експорту. Філіппінці Філіппіни населяють народи, об'єднані родинними зв'язками з малайцями, китайцями, індійцями та японцями, а також гірськими племенами Негрито. Названо архіпелаг на честь іспанського короля Філіпа ІІ. З 1898 року Філіппіни були колонією США. Під час Другої світової війни були окуповані Японією а в 1946 році здобули незалежність. Ілюстрації. Три п'ятих населення живе в селах, займаючись селянською працею. Основна робоча худоба тут – бойвали Карабао. Золото – одне з головних природних багатств Філіппін. Країна також володіє природними запасами міді, хрому, нікелю, нафти та природного газу. Понад половина населення – це молодь до 20 років. Баскетбол – улюблений вид спорту філіппінців.